Där jag gjorde lumpen Först upp i Sveriges land Där uppe i skogarna I midnatt solens brand Då mötte jag en flicka en kväll när jag var på dans Hon oh, vad sötast av alla jag då sötast du som fanns Kristina oh, Från Wilhelmina. Får jag smekad i kinn För att kyssad i Åh, Kristina, från Vilhelmina får jag hålla din namn, bara viskar ett namn Kan jag stanna en stund. Åh, Kristina, åh, Kristina Vill du bli min i jättan står i brand Jag minns så väl den gången Vi möttes du och jag vi dansar hela kvällen, du dansade så bra. Du var en prickig klänning och en koffnat som snö. Jag blev så kär och galen, så jag trodde jag skulle dö. Och oh, Kristina från Wilhelmina, får jag sminka i sin, får i leende mun? Och oh, Kristina. Från Vilhelmina, får jag hålla din hand, att jag i ett namn, kan jag stanna en stund? Oh Kristina, oh Kristina, vill du bli min? Mitt hjärta står i brand. Kristina Från Wilhelmina Får jag smeka dig in För att kyssa din och Åh oh, Kristina Från Wilhelmina Får jag hålla din hand För jag viska ett namn Kan jag stanna en stund Åh oh, Kristina och oh, Kristina Vill du bli min Mitt hjärta står i brand Åh oh, Kristina, du söta, du fina. Vill du bli min, ditt jättastår i brand. Värmlandspopparna Sven Ingvars firar tioårsjubileum 1966. Nu är de större än någonsin. Det här året har de fem låtar som går in som ettor på svensktoppen. Vid din sida, Säg inte nej, säg kanske, En prästkrage i min hand, Det tror jag inte på. Och så Rune Wallerboms betagande Kristina från Vilhelmina.